لا تسل عن ناس بيس البقايا الكوتبي عن قصور لم تزل بسم الله <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأن أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يدلل فلا هادله وأشخد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشخد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإيسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار Večerašnja tema je ateizam i njene oblici. Reč ateizam se vraća na starog grčki ateos koji je značio bezbožnost ili osoba bezbožna. Ili se vraćala u početku se tretirala kao griješnost nedostatak poštovanja i tome slično ateizam odnosno bezbožnost kako se prevodili početku nije bila raširena i poznata u svijetu uopšteno niti među ljudima tek se raširio ateizam kao ideologija, kao pravac kao uvjerenje tek se raširio u savremenom dobu. Od 18. stoljeća je uzeo maha. I vidjet preko koga i kako. Znači, ateizam uh, se spominje u nekim izvorima, u nekim knjigama, čak u petnom stoljeću prije, prije nove ere. Uh, navodi, oni koji se zaživali bavili s ovom temom, Š, šta, šta se po tim podrazumijevalo, imalo različite tumačenja, uglavnom kao nešto da ateizam znači prekidanje vezi sa Bogom, negiranje Bogova i tome slično. Sve je u istom kontekstu. Pa je poznato i koje ga prvi govori od grčkih filozofa i tako dalje. Što nas ne zanima, e, vezano za ateizam, e, bitno je da kažemo to da da su napravljene kakva istraživanja u zadnje vrijeme pa je statistika pokazala da je od svjetske populacije 2,3% onih koji se izjasnili da su pravi ateisti kad kažem ateisti znači oni koji se izjasnili da e, ne vjeruju ne u postojanje boga ili božanstva znači u osnovi ta ideja ateizma Uh, ona, ona je, sada je tretiraju kao neki uh, filozofski pravac koji se uglavnom nalazi kod uh, filozofa-racionalista. Uh, njegova ideologija je, se, suština nije da je negiranje postojanja Boga ili božanstva. Znači da za ovaj svijet, svijet u kojem mi postojimo pojavni da on nije stvoren da i za njega ne ne stoji nikakvo božanstvo, nego da je sam post, postao sam po sebi. E, sad, znači, nakon toga nastaju razne teorije, kako se to desilo. Odnosno, e, ateizam e, kao negiranje postojanja Boga e, se gla, e, bazira uglavnom da je ono što postoji da je tu stvari materija. I da ona oduvijek uvijek i da će postavati za uvijek. Bez stvoritelja, Tvorca i onih koje je stvorio. Uglavnom, ovaj filozofski pravac ili ovo poimanje svijeta, svetonazor, je bio, odnosno, raširio se početkom, uzeo je maha, znači početkom 18. stoljeća, prije francuske revolucije ili nakon nje, uglavnom, raširio se na krilima uh, komunizma i socijalizma i na krilima sekularizma prvenstveno prije toga. Uh, zašto govorimo, zašto, uh, uh, zašto je naslovljeno ateizam, a u stvari namjerima da govorimo o kufru i šerijeskom gledanje uh, i tumačenju šta je to kufr, oblici kufra, uh, namjerno svjesno sam naslovio ovako predavanje iz razloga što je ateizam kao tumačenje, svetonazor da ovo sve što postoji, da postoji bez Boga je toliko uzovo maha u svijetu danas da je u stvari poklopio sve naučna uglavnom većini ili skoro sva naučna naučne nekakve institute, timove škole, fakultete ustanove u skoro državama, osim muslimanskim, naravno, ili nekim drugim ako se baziraju i vraćaju na, na vjeru. Svejedno bila nebeska objavlja ili paganska i tome slično. Znači, pojenta je ovdje da je, znači, da ateizam maltene, iako je, znači, vratimo sam procena, 2,3% po nekoj statistici svjetske populacije, oni koji se jasno su ateisti, Uh, mi nalazimo nas u školama u, u državama u državama uh, prevlažuje sekularizma sekularističko poimanje gledanja na svijet i on vodi glavnu politiku, a pozdravni toga je ateizam naravno uh, uh, tendencije u zadnjih vrijeme u zadnjih nekoliko desetina godina od zapada uh, dolazi da se ljudi da se podovo ljudi vraćaju duhovnosti vjeri i tako dalje da se traži jer, uh, jer su se uh, izgubili u u materialnom poimanju svijeta što je te tema za sebe e, precizne statistike koje su obavljene za određene države e, pokazale su da recimo u Sjedinja Američka država ima 4% ateista koji se izrašnjavaju da su ateiste u Italiji 7% u Španjolskoj 11% u Veliko Britaniji 17% u Njemačkoj 20% u Francuskoj najviše 30% i 2% ateista koji su izjasnili tako a uh, ateizam je pogotovo podpomognut sa uh socijalističko komunističkim pogledom na svijet koji uh, tumači sve što se biva i događa u svijetu da je to materijalni prirode i poznata na podila koji smo mi učili iz marksizma tumači historije, istorije istorije kako se to desilo znači tu glavnu ulogu igrale znači Marks i Engels uh, nakon toga uh, Od koje, su pomogle, koje su pomogle u širenju ateizma su Freud i njegova teorija psihologije, također Darwin i njegovo porijeklo vrsta, njegovo, i to dan danas uči u većini škola, se uči postanak i nastanak svijeta, onako kako je pojasnio Darwin, a sve ovi svetri ove, ili egzistocionalizam, takođe i on je baziran na ateizmu. Sve ove ideologije, teorije, poimanja svijeta su bazirane na ateizmu. I ateizam je, znači, kao što sam već rekao, znači, toliko raširen i toliko je uzao maha, nego ne samo to, nego uzo uzao Kao da on osnov, a da ovo ostalo su samo zaostaci, onih koji su zaostali, koji su, kako su komu govorili o opijeni sa religijom i tome slično. E, ovo, znači, sviće zapada, otprilike kako se širilo i e, kada, je, kada je uzeo maha ateizam, pogotovo je na rukama poznati filozofa, počeo od Marsa Engelsa, pa poslije Jean-Paul Sartre, u, e, pa onda poslije Nietzsche, Bernarda, Hegela, Voltera svi su oni, znači, bili tumačili i glavni svjetonazor bio u stvari ateistički pogled na svijet. Pogotovo u tome je izražen je, otpor prema, prema hrišćanstvu, prema hrišćanstvu i e, ono što su oni e, zamirali hrišćanstvu, pa se to prenijelo i u arapski svijet. U arapskom svijetu e, prvi put ateizam pojavljuje u Turskoj i to nakon pada e, Hilafeta Napisana knjiga pod naslovom Mustafa Kemal, misli se Nataturka, od autora Kabila Adema, i on je prvi put tada u muslimanskim svijetu uh, govorio, napisao i pozivao Pogotovo je uh, naslovo da se obračuna na jako ružan način se obračunao sa islamom i islamskim poimanjem uh, svijeta opstojanja postojanja da bi nakon toga se proširilo također i u Egiptu a na rukama Ismaila Ahmeda Edhemma koji je napisao knjigu pod naslovom Limada ana mulhid zašto sam ja ateista 1926. godine Tako da se postepeno, znači sa prvim svjetskim ratom, drugim svjetskim ratom ateizam raširio i u islamskom svijetu i uzeo je svoj danak. To je što se tiče ateizma onako u globali. I rekli smo, znači da je uh, glavna, glavna filozofija ateizma, glavna parola ne, uh, negiranje postojanja božanstva ili Boga. Znači, na tome je zasnovano da, da sve mir i sve ovo što postoji, postoji bez Boga. Sa strane Islama, sa strane šarijata, pitanje e, ateizma, odnosno kufra, nevjerovanja, ima drugačiji pristup. I meni je namira da o tome govorim. E, znači, kako Islam gleda na kufr? Šta je to kufr? Kako ga tumači? Uh, ovo je jedan oblik, ateizam koji se raširio a mi smo već govorili do sad znači, da uh, kada smo govorili o Tevhidu uh, Urbubijete, Oluhijete, Ismaugosifaj, kada smo govorili rekli smo da, da u stvari u svijetu je vrlo malo uh, ljudi ili skupina koji negiraju postojanje božanstva ili Boga uglavnom je prisutno prisutno je naši uh, paganstvo, više božstvo i monoteizam. A da oni koji, koji su ubijeći da, da ne postoji i ovog, da ne postoji božanstvo koje je stvorilo sve što postoji, znači to je vrlo, vrlo mala skupina. Da bi se ovaj ateizam, ovo negiranje postojanje Boga, znači raširilo tek u 18. 19. 20. stoljeću i to je uzelo velikog maha, s tim da zadnjih desetina godina, nekoliko desetina godina, ponovo je popularno vraćanje religiji i to, čak to vidimo i među muslimanima u islamskom svijetu. Vraćanje religije popularno kod omladine, kod nađina naraštaja. Zamorili su se više tih, uh, tih praznih teorija, filozofija, ideologija uh, koji smo već spomenuli neke od njih. Sa strane širijata uh, nevjerovanje se vraća na riječ kefere ili kafir kafir, ta rič se kod nas upotrebljava. U aranskom jeziku rič el-kufri ili kefere znači u osnovi sitr. Tavtije. Prekrivanje. Prekrivanje. I zato došlo je došlo i čak i u kuranskom ajetu, jel? Da su kafir, kafir na, nazivan sijač, selja koji sijej. oni je kafir. Zašto? Zato što on stavlja zrno u zemlju i prekriga. Kemese li raisin a'jabe l-kuffare nabatu. Kao primjer kiše a'jabe l koja zadivi nije kafir nego sijače. Nači, kiša koja uzrokuje da izraste bilje iz zemlje zadivi sijače. A ovdje je došla riječ kufare znači u arabskom e, kafir u osnovi znači onaj koji prekriva, skriva, nešto sakrije nešto a ovo ima kako vezi i kako ima vezi sa a, značenjem kufra u, še, u, u šarijaskoj terminologiji a to je u stvari ono najblaže jednostavno to mačin da je, da je kafir onaj ko prekriva iman, ko negira iman sakriva iman, vjerovanje, sakrivanje istine, to je kufr. Znači, kufri je u stvari je ono što znači, terminološki rečeno, to je suprotno imanu, vjerovanju. Ali bitna ovdje stvar da je naglasimo, da uh, uč, islamski pravnici, učenjaci i Akidija svika, kada su govorili o kufru, uh, govorili o kufru onako kako je došlo u šerijaskim tekstovima. U šerijaskim tekstovima je došlo da, da od prilike znači, može se rezumirati vrste oblici kufra u šest oblika. Nisu nisu svi, sve vrste kufra jednog oblika. Znači, greška onaj ko da je kafir onaj samo onaj ko negira da postoji Allah. To u šerijetu nije tako. Kafir može biti onaj ko vjeruje da posuji Allah. Međutim, ispolji kufr na jedan drugi način od načina koji ćemo mi ovdje spomenuti za lahovu pomoć. Naravno, u širijaskim tekstovima je došlo da, znači, u kuranske ajtoj gledamo da kufr znači negiranje, da kufr znači može biti negiranje istine negiranje, blagodati Allahove i tako dalje kako je sve to došlo. Uglavnom, kada učenjaci definišu šta znači kufr, u šerijetu kaže kulumaju nakidul iman sve ono što kida, što je suprotno iman što umanjuje ono jenkusu kemal, kemaleh uvađevu što umanjuje, znači potpun iman to je kufr i znači, a, a u šerijetskim tekstovima vidjet ćemo znači, to je poznata stvar to je svaki muslima treba znati znači, imaju određene stvari određena dijela koji su nazvani velikim kufrom a neki malim kufrom. Veliki kufra naravno onaj koji izvodi iz islama za od Mali kufra ima određena dijela koji su nazvana malim kufrom, ali oni ali ona ne izvode iz islama. I to je velika i bitna razlika. Euh mene namjera je da za se inshallah koncentriram na a, na ovu vrstu kufra koja se zove kufr el ekber a to je u stvari definicija kufral ekberi u stvari kaže kullu ma nafi shahadatin aw ahad ihdahuma min i'tikad kazi sve ono što negira dva shahadeta ili jedan od njih od uvjerjenja riječi i djela i kaže što uzrokui da osoba izađe iz vjere I posljedica je toga hulwudu finar, posljedica toga da vječno bude u vatri. Ako umri na tome naravno. Nači eh, propis velikog kufra je da je da je muhrij da on izvodi iz mileta iz islama. Ko umre na tome biće vječno u vatri. Inalladina kaferu min ahli kitab wal mushrikin fi nari jahannama khalidin fiha. Zaista oni koji keferu koji ne vjeruju od ehli kitabija i mušrika biće će u vatri džehennemskoj, vječno će u njoj boraviti sada ćemo spomenuti ja ću spomenuti, skraću se na ono što većina očenjaka spominje iz akidijskih knjiga a to je da postoji šest vrsta kufra, veliko kufra koji izvodi islama znači nije, kufr znači nije jedna vrsta, a to je negiranje pustano na ovaj Nego vidit ćemo kroz ovo znači da kufr ima raznorazne oblike. Pa ćemo krenuti uz Allahovu pomoć redom, spomenut ćemo, uh, značenje te vrste kufra, uh, navost argumente, primjere takve vrste kufra kroz historiju da bi lakše to razumjeli. A namjera mišljala da u nekim narodnim predavanjima odvojim posebno predavanje u kojima ću govoriti o malom širku, ja smo već prije govorili o velikom širku, govorit o malom širku i malom kufru. Znači mali širku i mali kufru koji ne izvode iz islama, ali su ve, znači, veliki grijezi, odnosno to su grijezi koji su veći od velikog grijeha i opasniji. Prvu vrstu velikog kufra koji učenjaci navode, a to je kufru tek vib. Tekzib znači otjerivanje u laž, negiranje u stvari na arapskom jeziku tekstib znači inkar, negiranje nečega. A misli se ovdje na ovom mjestu, znači kufr, tekziba znači, znači kufr negiranje znači kaže inkaru bil qalbi lisan li asim nusul Negiranje i srcem i jezikom neki temelj od vjere ili vjeru naravno potpunosti ili neki propis od vjeri ili nešto što je potvrđeno u šerijaskim tekstama što je opšte poznato da je od vjeri znači to, ova vrsta kufra da ponovim opet znači kufru tekziba, tekzib znači utjerivanje u laž znači, znači to znači negiranje postanja Allaha Đelešanuhu i, i vjerovijesu i ono sve što prilazi istog negiranje i srcem i jezikom. To je vrlo bitno. Znači, vidjet ćemo, druge vrste kufra uh, su na drugom, na, na, bazirane na, na drugim vrstama uh, koji, uh, zbog kojih izvode čovjeka iz Islama, na drugim oblicima. Kaže Ibnul Qaim, emma kufru tekzib, fahuwa i atiqadu, i atiqadu kezibur rusun. Kaže, što se tiče kufra tekziba, kaže, to je uvjerenje da su vjerovjesnici bile lažljivci, da su slagali. Znači, Kufr se vraća na to da čovjek uvjeren, da objava koja je došla u Koran uh, tvrdnja da postoji Allah želšanu, da je on poslao vjerovjesnike i tako dalje, da je to laž. Znači, onaj ko je ubijeđen smatra da je vjerovjesnik zadnji Muhammed sallam, a prije njega drugi vjerovjesnici, da su, da su lagali, da su izmislili. A takvi vrsti vrsta kufra znači imamo mnogo. Što, znači, takvi vrsta što kod nemuslimana, a što kod uh, muslimana kada se ispolji uh, kod njih taj oblik kufra. Kaže Ibn, ibn Taymi, kaže inemel kufru je kunubi tekzibi rusul fima ahbere bihi. Kaže, kufr biva sa tekzibi rusul, znači utjerivanje poslanika u laž sa onim sa čimu nas je obavijestio. Znači, to je taj kufr tekziba. Da, da, da je osoba ubijeđena, da ono sa čime je došao vjerovijesnik, za nas muslimane, vjerovijesnik Muhammed sallallahu alaihi sallam, da kaže da, da laži, da izmislju. Negira da je to istina sa čime je došao. Primjeri te, te vrste kufra... Činjalci je naveli e, mnogi e, primjere, ja ću naveli se tri vrlo bitne, a to je, kaže, prva vrsta, tekvi bi usulidin, da neko smatra da je laž neki temelj vjeri. Poput toga da je laž rubovijet, da je Allahšanu stvoritelj, da je tvorac, da on oživljava, omrtljuje i tome sliče. Ili smatra da je laž olohijet Allahov, a to je uh, obaveza svih Allahovih uh, stvorenja da samo njemu ispoljavaju i badet. Ili dođe, s, uh, uh, smatra da je laž, da je, uh, da je lažna Allahova knjiga. Da to nije od Allaha Želšanu. I tako možemo sad nabraditi redom od stvari koje su, jel, koje su došle od vjere, da se smatra, a oni su temelji vjeri da se smatra da je tu laž. Druga vrsta, a, a, a, druga vrsta kufra tekziba, znači kufra utjerivanja u laž, je, kaže, tek vi tekzib bihukmi sabit mimah uamalumi menedini darure. Smatrati da je laž neki neki propis koji je opšte poznat, znači opšte nužno poznat, da je on od islama odvjeri. Poput toga, smatrat da je laž, biti ubijeđen, da je laž neki vađib od vađiba Islama. Poput namaza, posta, hađa, zekata. I zato učenjacu u fiksim knjigama kada govori o ovoj temi, kaže osoba koja, je, koja negira, znači tu se vraća novirinje, koja negira neki od četiri a, rukna islama, a to je namaz, post, zekad i hač. Iako ih radi, ona čila, ta osoba čila djelo dijelo kufra izlazi islama. Znači, vraća se na uvjerenje. I zato kad kažemo za neku osobu, kaže, da klanja, da ne klanja, ako klanja, jel, jel, ako ne klanja, jel, čini je dijelo kufra. Znači, prvo se gleda šta je ubijeđen prema namazu i prema postu, prema zekadu. Ona, ako negira da je to važib, da je obaveza, time učinu djelog kufra, pa makar klanjavu. I oko toga učenjaci, ne ima na među učenjacima. Da onaj koji negira obavezu, namaza, posta, a, hađa i zekata, kaže da to nije, da jedno od ovog nije važib, da nije od ruknuma vjeri, time izlazi, sa tim uvjerenjima izlazi iz slama, po ižma učenjaka. I to svakih učenjak u fiskog knjigi to navodi. A onda po pitanju da li ga radi, da li ne zvršava, to je sad drugo pitanje. Treća vrsta ovo, tekziba, kaže da tekzib bi haberin thabitin ahber allahu bihi kaže utjerivanju u laž sa nekom vješu sa kojim Allah češnju nas obavijestio. Poput čega? Kaže, poput kaže tekzib bi azabil qabr. Da neko ne gira da ima kaburski azab. A on je došao, jasan, jel, u širijeskim tekstovima. Nakon, znači, ovdje je uslov, naravno, da zna, da je čuo, da živi među muslimanima, je tako poznato, jel, na koga se spušta taj propis. Dokazi da je ovo sve što smo spomenuli, da je to kufr tek diba, da je to kufr utjerivanje o laško izvode iz islama, dokazi za to su, znači imamo mnoštvo ajeta, navršemo neke, dovoljna je, znači, dokaz su da je to iđma učenjaka na tome. Znači, iz učenjaka je na tom već malo prije znači, spomenuo. Spomeni učenjaci Ibn Bete, Bojala, Ibn Temije, Ibn Vaziri, tako da, Ibn Kodami, da navodim vrijed, koji kažu, iz džma učenjaka na tome, da onaj ko negira, ko utjerava u laž neku nužno poznatu stvar od Islama, da je ona od Islama, po iz džma učenjaka on je keafir. Znači, imamo ode stvari koje su važibi, a ima stvar koje su zabri. neko dođe i kaže kamataju islamu dozvoljena Alkohol islamo je dozvoljen, blud je dozvoljen. Ko to ustvrdi i tvrdi, a živi među muslimanima, znači, dva šarta, znači da ne živi negdje daleko nekoj pustin, daleko od muslimana, i drugi da nije tek primio islam. Te dvije osobe se izuzimaju. Ako bi tako nešto tvrdili. Prilikom spuštanja kufra na njih, naravno. Ali osoba koja žive među muslimanima, u muslimanskoj sredini, i zanegira neko od ovih stvari, pojić maočenjaka, to je to je dijelo kufra. A, Od, od, spomenuo sam malo priznaći da navedem neke argumente dokaze, poput riječi uzviško veledine keferu vakezebu bi ajatina fe u lajke lehum azab muhin kaže veledine kefer, oni koji činije kufru vakezebu bi ajatina i utjerivaju u laž naše ajate smatraju da si lažim, smatraju lažnim naše ajate fa u lajke lehum azabu njima, znači, njima će biti uh, kazna ponižavajuća Vaddina Keferu, Wake zebu bejajatin lahabu narkom fihan Khli Dun. Oni koji čini kufer, Wake zebu i kaži smattra lažim naše aajte, oni čee kaže biti uh, ashabu nar stanovnici 23. i v njoj će je vječno boraviti. Na znači, čo dovoljno so odvaajte, a imamo koliko hočite drugi ajta sve u isttom kontekstu, gdje je spomenuto utjerivanje u laž ono što je došlo od Allaha Đelešanu od njegovih ajeta ovdje pod ajetima se misli i znači, šerijeski tekstovi ono što je došlo uopšte poznato od vjere da se ne država plaho na, ovom, na ovoj vrsti kufra druga vrsta kufra a to je kufrul džuhud nastalo od riječi džehade eh, također ovo vrasko znači inkar negiranje vod džehadu biha vastejqanetha enfusuhum zulman va uluva kao što je došlo u a odnosi se na, na faraona i, i, i oni koji su bili na njegovoj strani, kaže wajhadu biha i negirali su ono sa čime došao uh, istina sa je došao Musa alejhiselam. Kažu wastaiqanata enfusum, a a njihove duše uh, oni su sami u sebi u unutrašnji svojoj su vjerovali u to. A negirali su to zulmenulua, znači uh, zbog za toga što su bili nepravedni i što su se oholili, uzdizali se. Nisu htjeli da prihvate ono što je došlo od uh, Musa. Ova vrsta kufra za razko ove prijetodne, kaže to je inkar bilisan, me amarifetil kalb. Znači negiranje istine srcem, pardon, negiranje istine jezikom, a unutrini zna da je to istina. I prihvata da je to istina. Čegao? Znači, uopšteno vjeri ili nekog temelja, aslaminu suldi, nekog temelja od vjeri. Ili nekog, nekog propisa, uopšte, pozna, nužno poznatog svakog muslimanu. Znači, kao i prijevodnom. Znači, razga između kufra tek tekziba, kufra utjerivanja u lažjeda, negira i jezikom i srcem, to bi bio klasični primjer ateisti. Znači, kufr tekzib je u stvari ateista. A kufr džuhud, je u stvari onaj koji jezikom negira istinu, a on utreni svojoj vjeruje. Vjeruje da je to istina i zna da je to istina. Razlog zašto svojim jezikom negira, znači to mogu biti razni razlozi. Kaže, mufesir Hazin, kaže, وَقُفْرُ جُهُودُ هُوَا أَنْيَارِ فَاللَّهَ بِقَلْبِهِ وَلَا يَقِرُّ بِلِسَانِهِ Kaže, ka kufru iblis. Kaže, kufru juhuda, kufr negiranja, kaže poput je to, kaže da jari da zna Allaha bi kalbi, svoj srca zna za Allaha i zna da pusti Allah. Uolah i ukiru bi dosani, ali jezikom svojim to ne potvrđuje, nego negira. Kaže poput kufra i blisa. Međutim ovdje primjer da navede i blisa svrsta vrstu kufra je upitan. Vidjet ćemo, zato što većina učenjaka, primjer kufra i blisa svada stalja pod jednu drugu vrstu kufra. A to je e, i o istikbar, a to je odbijanje i oholost, svojim ćemo to posle inša <kuh> Glavno kaže imam nebevi inemen džehade maju ulemu mine dinel islami darure ten bi birideti hi ovo kufri kaže onaj ko negira ovdje je džuhtaj, kufr uh, džuhuda ko negira ono što je nužno poznato od vjere islama kaže hukime <kuh> birideti, presudi se da je on otpadnik وَكُفْرِهِ دَيْ كَافِرِ kaže إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ أَهْدِمْ إِسْلَمْ osim kaže da je da je, uh, u skoro vrijeme prihvatio islam uh, ušao islam أَوْنَشَهَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَ ili da je odrasto u nekoj dalekoj sredini u pustinji tome slično gdje nije imao kaže jahva alihi živi u sredini gdje nije mogao da sazna osnovne stvari u islamu kaže pa juaruf da pa se obojica ova pa im se dostavi istina pojasnim se kaže oni fe feni stmer hukime kaže ako idalju strajava na tome negira nužno poznate stvari od islama kaže presuđuje se da je da tima učinio djelo kufra od vrsta ove a, a, vrsta odnosno ili a, neki navodi kao primere neki kao vrste ove vrste kufra Kaži, Mlaka'im, kaži, postoji dvije vrste ovih, ovih, ovog oblika kufra. kaže kufr mutlak am. Kaže, to je prva vrsta, kaže kufr uopšteni. A to je, kaže en ječhade džumlete manzele Allahu wa ir saliho rusol. Kaži, da ne gira sve ono što je Allah objavio i poslao poslanike. Znači, da ne gira vjeru potpunosti. To je prva vrsta. Druga vrsta kaže kufru muqajed has. Uh, kaže kufr koji je specifičan i određen. A to je, kaže, nećhade šein minus ulidin. A to je da negira neki temelj vjeri. Kaže, ke meni jećhade rubobijetele. Ona ko negira lahov Ili njegov uh, vahdanijet. Ili neki, neki njegov uh, sifat od njegovih njegov sifata. Ili negira njegi, njegov kader. Ili, kaže, negira od neki vanjski propisa islama koji su preneseni mutevater predaj opšte poznat od muslimana poput kaže obaveze namaza posta zabrane zabrane alkohola i tome slično takva osoba kaže na nju se spušta propis to kufra muqayyada specifično kufra al podobu vrstu kufr juhuda a to je znači većmo većmo znači ali ovu vrstu kufra a to je da jezikom negira istinu ili dio istine zbog koje se izlazi iz slama, a da u stvari u svoju nutrinu, u svojome srcu to, to prihvata i vjeruje u to. Uglavnom, pazite ovdje, ja, ja nabravim ovdje i ove detalje. Obični učenjaci kad govori o ovim vrstama kufra, navode ovu prvu vrstu. Da, a, znači, resimo kad, kad smo rekli kod kufra tek ziba, da utjerava u laž poslanike da uopšte su došli sa istinu, da su vjerovjesnice, ali što on ju poslao načinegiranje e, e, u opštenovjeri kuferu jehuda a to je znači da negira jezikom a da u srcu priznaje uopštenovjeru na ono sa čime su došle verovjesnice a ja sa ovde namerno svjesno spominjem i ove detalje koje su učinjaci govorili jer čovjek može negirati dio e, dio nečeg što je od vjere a da to bude nužno poznato od islama bilo od akidskih stvari ili od djela a da time takođe izlazi iz islama i o tome su učinjaci govorili I zato je preciznije ovako pojašnjenje nego da se govori samo da se misli na ono koji, koji znači, uh, znači, uh, potpuno negira ono što je došlo da lađe lešanu svedno u Kur'anu od poslanika sa lalahu alimesena. Dokazi za ovu vrstu kufra naravno sve ove vrste kufra koje ćemo spomenjati sve su one zastavna na kur'anskim ajetima. Voma ježhadu bi ajatina illel kafirun. Ne, kaže, voma, ne jeđan, ne negira naše ajete osim kafiri. U suri Ankebud, 47. ajete. Dhali ki jezao e'ada Ilahi en naru lehum fiha darud huldi jezao bi makanu bi ajati na Kaže, to je kazna Allahovim neprijateljima, vatra i na kraju ajeta kaže, zbog čega? Zbog toga što su naše ajete jeđhadun negirali, znači jezik koji negirali, iako su u, u nutreni svojoj vjerovali u to. U ovim ajetima je ono naglašeno da će vječno biti u vatri, a u vatri ne može biti vječno osim onaj koji učinio Kufr Ekber, onaj koji izvodi iz islama. E, također ovdje učenjaci zanimljiva stvar spominju da onaj koji negira jezikom e, određene vjerodostojnje hadise da sa tim čini dijelo kufra džuhuda. Mnogi čenjaci o tom da govorili. Znači, poput Isaka ibn Rahoveja prenosi njegovu reči. Kaže, men belagahu an rasullahi sallallahu sallallahu sallam khabar. I kirru bi sihatihi. Kaže, onaj kome dođe khabar, znači misli se hadis od Allahu poslanika sallallahu sallallahu sallam. I kirru bi sihatihi. I kaže, on potvrdi da je vjerodostojan. On priznaje. Nevi redostajan, načuv redostajan, lans prenosilaca, u podzani knjigama i tome slično. Thum reddahu bih gajri teqije, a zatin ga odbaci bez bez nekog straha zbog neček, fahuwe kafir, kaži on je kafir. Takoži kaži ibn-l-Vazir, in te kdhibe li hadisi Rasulullah sallam sallam, me al ilmi ennehu hadithu kufru sarihun, kaži utjerivanje u lažu nekog hadisa, ono smatranje da je laž neki hadisu da lahu poslanika sallallahu alaihi sallam, ma ilmi enahu haditev, sa znanjem da je on hadisu da lahu poslanika sallam, kaže kufurum sarijom, to je, kaže jasan kufur. Ovo prenosi je, uh, Ibn Arabi u knjize El Avasim vele Qawasim. Naravno, ovo pitanje uh, znači, ima učenjaka koji smatraju da negiranje određeni hadisan uh, neprihvatanje njih, tako dalje, zbog raznoraznog objašnjenja da to ne izvodi iz Islama, nego onaj ko uopšteno negira sunet poslanika, obavez u slijeđenju hadisa i tako dalje, da je to izvor šerijata, znači onda, onda se na njih spušta propis Uh, propis kufra. S da su ovaj dio na navoli neki učenjaci. Uh, također učenjaci nabraje, ovdje šta je ovdje ukaza da je kufr džuhuda da da izvodi iz Mileta, da kufr ekber kaže ićma učenjaka je na tome kaže men džehade emre dedini dini bedarure fahada hakal uh, kaže fahad hukje bil ićma enahuka kaže onaj ko negira ono što je nužno poznato da je odvjeri mi smo navodili, stalno navodimo, nužno poznato stvar odvjeri to su oni, oni četiri uh, islamska rukna namaz po zekad hađ i e, oni e, zabrane poput e, kamate alkohola, zinaluka i tome se tično znači opše, opše poznate stvari da su one haram koji zna i malo djete kad, kad, e, znači, čim, čim stasa stasaj počne nešto da razumijeva znači ko te stvari negira e, time je li čini e, kufr džuhuda ili kufr tektiba što smo pri tome spomenuli do naudi bude stav ovaj reči izreke i govore određen čenjaka po ovom pitanju dovoljno je za ovu vrstu kufra sljedeća vrsta kufra što je jako zanimljivo da da iju kufra a to je kufr iba wallistic bar prevedeno naše znači kufr odbijanja i odolosti iba znači imtina znači da se čovjek da, da nešto odbacuje od sebe. U istikvar znači da valiča sam sebe, svoju ličnost i nefs, u stvari oholost. Zbog oholosti nešto neće da prihvati. Pod ovim ovom vrstom kufra se misli, ovo je treća vrsta kufra koju govorimo, a to je da osoba jemtenio ani din li emrila odbija da bude pokorna Allahovoj naredbi, Allahovi vjeri. Ili onom sa čim je došao poslanik sallallahu alaihi sallam. Zašto odbija? Kaže, iban o stigbaren. zato, što neće da sledi i zato, što se oholi. Kaže, ma marifati en, enoho haq. Iako zna i priznaje, da je to haq, da je to iština, ali neće to da sledi. Kaže šeht Hussayim in temije, meta terkel in qijade kane mustekbiran. Fesara minil kafirine vo in kane musaddiqa kaže kada osoba ostavi slijedenje i qiad znači slijedenje pokornost ono što došo da kažešao jednog poslanika sallallahu alajhi wasallam ka ne mus takbire kaže onda je on ohol ka refsar mina kafir i onda postaje kafir uen ka ne mus sadika iako iako znači smatra da je to haq istina o i rekao fiz sarum aslul pesu deseta strana. I na drugim mjestima govori slično stvar. Uh, kaže Ibnul Qayyim, "Amma kufrul iba'u stikbar, ka što se tiče kufra i iba'u istikbara, znači odbijanja i oholosti, kaže Fahnuh kufri Iblis. Kaže to je primjer kufla kufra Iblisa. Kaže wa min hadha kufru man arafa. Ar Sidqa Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u anahu ja min indi lah wa lem jenqad lehu i baan vustikbaren uh, kaži, poput, uh, slično ovome kaže kufr ono, ko zna da je Allah u poslanih sallam došao sa istinom da je bio iskren, da je došao sa istinom da je došao sa, uh, sa hakom, da je došao sa onim što, što, što, što, čime ga Allah zaduži od Allaha kaže, međutim ne upokori se Zato što hoć znači zbog neček odbija to i oholise. Pasučenjas navodi klasične primjere ove vrste kufra, a to je, kažu, kufra Iblisa. Nač je to je klasičan primjer kufra, a to je da Iblis odbio Allaha u naredbu da učini sećdu Ademu zbog oholosti. Uh, vi znate da je došlo kuranskim ajetima da iblis uh, čak spomenu, znači u spomenu, spomenuo da, da je iblis naziva lađe šanu svojim gospodarem pa neki mogu doći tu ne da pa kažu pa evo on je priznao za gospodara kako može biti keafir kako može biti iblis keafir kako je priznao lađe za gospodara jer kaže rabbi, moj gospodar enzirni, odgodi me, daj mi vremena Znači, klasičan primjer ove vrste kufra je, znači, odbijanje i oholost. Da su upokorića lađelšano. Ila iblise eba o stekbar, o kanem ili kafirin. Ovo je, znači, jasako dan. Kaže, osim iblisa, kad naredi Allah što ono naredio melecima, kaže, osim iblisa, eba o stekbar, odbio je i uzoholio se, o kanem kafirin. I bio je od kafira. Znači, to je to što uradio djelo kufra. I time izašao iz a, a, znači iz pokornosti Allahu Delašanu i time je postao kafir znači ovo je klasan primjer kufra Također drugi primjer kufr oni kaže koji saddequr rasul koji su svojim srcem potvrdili istinitost ono sa čim su došli vjerovjesnici wallam ali oni slijedili iz inata i iz oholosti Poput koga? Poput faraona. Drugi primjer, klasični, nači ove vrste kufra, je primjer faraona i njegovog naroda. Znači prvi primjer je Iblisa, a drugi primjer faraona i njegovog naroda. Spomenuli smo taj onda do o džaha du biha, zanegirali su to, znači ono sa čime je došlo vjerovijest, što je Musa, ali iselam, o stejkanet ha en fusuhum alije, Njihova, unutra, njihova unutrašnost je vjerovala u to znala da je to hak da je to istina međutim odbili su to zbog čega zbog oholosti da slijede i poznano kako je došlo u koranskim majetima treći primjer treći primjer onih koji potpadaje pod ovu vrstu kufra kufra odbijanja i oholosti je kufr židova koji su bili u Medini koji su znali najviješteno, nagoviješteno je da će se pojaviti vjerovijesnik. I znali su e, po, e, po znakovima da je to bio Muhammed s.a. i čak su neki to i posvjedočili. Znali su da je on vjerovijesnik. Nisu imali sumlje oko toga. Međutim, uzoholi su da ga slijedi. Zašto? Nije od njih, nije iz njegu naroda. Nije bio od Beno Israila. zbog toga ga nisu stijedli. Znači, i oni potpadaje pod primjer oni koji su znali hat, istinu, i bili su, e, bili su uvjereni da je on da je došao sa hatom, sa istinom, ali nisu ga slijedili u tome. Iz oholosti. E, naravno, kuranski ajeta u ovom kontekstu je mnogo. Ujed kun, alin me lajke, ti suđudili ademe, fe seđedu, ila biznaveli smo taj kuranski ajet. Kada smo rekli melecima učinite seđedu ademu, fe seđedu, Sve su učinili seđo illa iblis eba wastagbar svi su učinili, iblis, učinili uh, osi iblisa odbio je i uzogolio se bio je wakane mil, mil, mil kaže poslanik sallallahu alajhi wasallam u poznatom ono hadiskoj knjizi muslim sunsa la yadkhulu jannem man fi qalbihi mithqal habati min khardal min kufr min kibr, kaže neće ući u dženet onaj u čijem srcu bidi koliko bude utkoliko trunčica kibura Pa <tripti> revajto drugome došo kod, kod, kod također kod muslima, pa je, da je neki čovjek rekao i ja Allahu poslanika inna rajula yahibu an yakuna sawbuhu hasana. Ima, ima ako čovjek želi voli da mu bude njegova odjeća lijepa. u naloho hasena i da mu bude njegova njegova obuća da bude lijepa. Mislio uh, htio da pita jel to je to ulazi u u oholost? Pa ume je posanje sada na sada govori, ina lahe džemilu njohibu džemalale šanuhu je lijep i voli ljepotu. El kibru batru lhaqi wa gabtu nas. Al kibur je šta? Kaže batru, odbijanje istine i omalažavanje ljudi. <clears throat> Kao što je, omalaž, je omalažava? omalažavao? Ovo je iblis. Uh, iblis je omalažavao Adema. Ana minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kaže e, Iblis kaže ja sam bolji od od Adema. E, mene si stvorio od od plamena vatre, a njega si stvorio od zemlji. E eshdu limen khalaqta Zada učini se što ono koga si stvorio od od gline. I u drugim ayetima kako je došlo pojašnjen ist, u istom kontekstu. Takođe učenjaci od navodi ijma učenjaka da je Ova vrsta kufra, znači, ko odbije da slijedi istinu uh, i, uz oholost, da time učini dijelo kufra. Da je, um, pojasnili smo da to znači u stvari odbijanje slijedženja onog što je došlo od Allaha Želšanu i njegov poslanika sa na sve primjeri smo klasični naveli, znači iblisa, faraona i njegovog naroda i židove u Medini koji je zbili sa poslanikom sa na sve primjeri. Četvrta vrsta kufra, kufra kuful i arad a to je u stvari kufr to je u stvari kufr e, osobe ja raz znači okretanje kufra okretanje, čega okretanja. kar je la yukvido alehi au yel tafitile znači, osoba koja neće znači, čula je za istinu dostavlja nam istina međutim on, on negleda ob, da obraća pažu na nju ili okreće leđa od nje ne interesuje ga istina Ao ovo čisto imamo u praksi. Čisto možemo sretiti ljude ako mu hoćeš nešto reći o vjeri i dostaviti od vjeri, on čak neće da ne sluša. Ti počne priča kad je završio. Lidi on dalje, živi svoj život. Jel? Ne intriš se kao to Prevaziđeno je tu. Kad tu je tu davno završeno, čuj priča evo o vjeri. Ne ima on vremena za te stvari. Okreni liđe je jednostavno. Neće da slušava ili da mu neko priča, ili da mu dođe tekst ili knjiga, ili na televiziji, bilo gdje, da mu se dostavi onokreni glavok toga, ne neće da ne intereseka ta tim okreni glavo toga. E, ova vrsta kufra u stvari znači, kaže ja radu tamon anil hujja, okretanje potpuno od dokaza, od argumenta. Šta je dokaz argument? Kur'an, sunnet, oni koji ti dostavljaju pojašnjavaju hak istinu kako radimo i raditi a ja. i neće da zna za islam neće da zna on slučaj kod nas za islam ne interesuje ga islam niče slušao islam i neće da radi potom znači oni je u jednoj dolini vjere u drugoj dolini. oni narod čenjači odma obrajaju ako neko se ovako okreće od nekih temelja vjere Aslaminu suledim, da neki od temelja vjere koji ne smije zanegirat, da se on ovako ponaša, da ga i tu izvodi iz vjere. Pa kažu, propis toga, kaže, ko okrene se od nekog temelja imana ili vjere, potpuno se okrene. Poput toga kaže, neće da uči, neće da uči taj, taj temelj ili vjeru uopšteno, sa čime će ući u islam, sa čime bi postao. A ima kudret, ima mož da to nauči da to sazna. Međutim, njega ne interese, neće da zna za to. Neće da radi nešto, ne ga interese, okreći glavu kod toga š, nešto što od vjeri, od temelja vjeri, od namaza, od posta, od uvjerenja određeni. Imanski šartova poznati šest. Iako to može u da to zna da nauči, međutim, okreće glavu. Uh, ova vrsta okretanja od Allahove vjeri znači to kako kažu znači to predstavlja uh, kufr. To predstavlja kufr. Iako recimo ako bi tu osobu pitam, rekoju jeste musliman. Kažem, recimo on rekao ja što sam, što sam ja musliman. Vjeruješ da postavi? pa vjerujem da povjerujem, sve znači kao rekao ovo ono znači vjeruj, potvrđuje to. Međuutim praksom ništa, okreće glavu, nića duša ni da radi. kaže Ibn Taymije: "Vakd tabayyana an din la buda fihi min qawlin wa Kaže: "Jasno je da vjera mora da bude zasnovana na, na riječima i na djelima." Wa annahu yamtani'u an yakuna ar-rajul mu'mina billahi wa bi qalbi. I kaže: "Nemoguće, neprihvatljivo je da čovjek Vjeruje u Allaha i njegovog poslanika sa srcem, ao bi qalbihi wa lisanihi ilkari sa srcem i na jeziku, kada je, volem yu at-divažiban zaheren. Ada ne obavlja neki vanjski važb, mislio da na ruknove od vjere. salaten, wala zakaten, wala sjamen. Niti namaz, niti zekat, niti post. Wala ghayra zalik min al Niti neki drugi od važiba. Znači, nemoguće da je čovjek može biti vjernik, a da ga ove stvari ne zanimaju. Bez oba što on prizna i, i, kao, i srcem, i jezikom, tako međutim, ništa od ovog neće da radi. Slično tome kaže također e, Ibn Al-Qaim, da je e, kaže Ibn Al-Qaim, osob, osoba kaže zaslužuje Allahu kazu na ahiretu Sajedimo dva razloga. Kaže ia rad anil hudže, prvo da se okrene od argumenta dokazovadama i radi, i da ne želi da zna za doka kakav dokaz, kaka dokaz? Kur'an i Sunnet i ono što je došlo vjer. Kaže wal ameli biha wa mu'jiba, znači da ne želi da radi ništa od toga. Znaci ti me zaslužuji kaznu. Drugi razlog kaže el inad leha ba'de qiyamihi da je se uzoholi, da je iz inata, to neće da radi. U oterke i raditi muđba. I da neće da radi, znači ono što je došlo. Kaže, prvo je kufr i arad, o kojem mi govorim: Prvo je, kaže, kufr okretanja glave, Ne zanima ga vjera, ne inti se ga vjera. Zašto su bitne ove stvari, ove detalji koje govorimo o vrstama kufra? Zato što je greška ako mi mislimo da je samo kufr Ono da čovjek ne da puste Allah Ješanu i da je Kur'an istina i da ono sa čim je došao poslalnik Sadam Salaam istina nego vidimo ovdje da ima vrste kufra koji se vraćaju na čovjekovo stanje. Može on srcem prihvat, može on jezikom potvrditi međutim u svom životu u svojim dijelima nema ima ništa od toga i sam sebe pobija potpada pod ove vrste kufra koji smo spomenuli kako smo, smo spomenuli učenjaci Dokaze da su ovo vrste kufra, kažu učenjaci, sljedeći su ajati. Kul ati'u allaha wa rasule, fa in te fa inna allaha la yuhibbul kafirin. Kaži, reci, budite pokorni allahu i poslaniku, fa in te uallav, ako se okrenite, očekaj okrenite, okrenite da slušaš, da prihvatiš, da radiš po tome, fa inna allaha la yuhibbul kafirin. Allah, zaista ne voli kafir. Znači, takve osobe su nastavno kjafirima, koji su okreni od toga. Ne interese neće da slijedi. Kaže Ibn Kathir, ovo, fe inel lajh lajhu kafirin ovo znači, zaista Allah šanlu ne voli kaže da je u stvari oprečnost onome što je došlo Allah šanlu i poslanika sa Allahom Selem, odbijanje od toga, gali od toga je kufr, kaže. Po kuranskom majtu. U drugom ayetu: "Waman azlama mim men dhukira bi ayati rabbih, thumma a'rada anha." Kaže ko je veći sunucar od onog koji bude opomenut ayatima uh, svoga gospodara, thumma a'rada anha, a zatim se okrene od toga. Što okrenu? Neće da slu, neće da prihvati, neće da radi, potom ne sluša, najinteresvijega. "Inna minal mujrimina muntaqimun." Zai sa ču mo zločincima, zulumčarima, mi ćemo njih kazniti. Ne kažnjava se i u tefsiru ovog, ajto će kažu da ovo stvar govori, da je riječ, da je to dijelo kufra. Pod uprijeć sa drugim ajitima, naravno. Također suri Nur, u kojoj je došlo, kaže, govori o munaficima. Ako budu, kaže, pozvani Allaho i njegovom poslaniku, li'aku me bainhum da yumpresudi nači da presude po Kur'anu po Sunnetu i da fariqu minhum uridun a onda skupina od njih se okreće neće to da privati Woida qil lahum anzel Allahu ila ar-rasul kada je bilo rečeno ovde obe onarci mariči obično se ovako po našem mnafici Kaže kada bilo rečeno njima, dođite, dođite da prihvatite ono što Allahčan objavio i je došlo od poslanika sa senem. Rejitel munafiqine jesuduna anke sududa. Vidjet ćeš munafike da se oni odvraćaju. Jesudune sududa, znači okreću se so odvraćaju, neće da to slijedi. I još drugi ajit, a nam je, je poznato na ajit, o men dikri, fe indi lehu me išete danka. Kaže, onaj ko se okrijeti od moga Kur'ana, od, Kur od ono što došlo od jeri, ima će težak život. Pod ovo potpada znači, i onaj koji se potpuno okrije kufr i onaj koji se dijelimično okrije, dijelimično ima težak život, tako dalje, kako došlo u tefsiru. Ajta. Uh, peta vrsta kufra, kufr šek. Kufr sumnji. Kakve sumnji? Uh, šek je u stvari hilaf uljaqin. Suprotno uh, je kin ubjeđenju kaže, teredud bejne še'in, čovjek se dvojmi. A o čemu je ovdje Oček, Oko čega se dvojmi? E, ovdje se misli u šarijijskom kontenstu, kufr sumnje, šeka, kaže, osoba kaže, kao što kažu neki učenjaci, kaže, bejne menzileti, menzileti džehli u alilmi, znači između stanja džehla i znanja. Odnosno, kufr, ova vrsta kufra znači, teredud bejnel imani u ademi hi fišeji. Kaže da čovjek u nedomci, nedomici između imana i onom što mu je suprotno. Sumnja da je ono što je došlo od vjeri da je to hak istina. Ili kad je sumnja u neki temelj od vjeri koji je potvrđeno u širijeskim tekstom, ovdje prvatsno vraćamo na, na, na ruknove islama i imana, sumnja da je to hak da je istina. Znači ovo i ovo može biti jako opasno znači, ne samo da ne gira, nego da sumnjaš da je to hak da je to istina. Često se desi da neke stvari ljudi negiraju, imaju sumnju u to, ne liježe i njihovo nefsu, a mi znamo obično, tako to je poznato pravilo, kada nekoj osobi ne, nešto šarijeta ne, ne legne njegovu nefsu, ne može prihvatiti. Uh, kada se analizira stanje vraća se na to da je ta osoba odgojena na nekim pogrešnim stvarima. Znači, odgojena na pogrešnom poimanju, nadzor života i gledanja, pa onda kad dođe nešto od šerijata, ne slaži se s onim što se već sleglo u, njegovim, u njegovom srcu, u njegovim mista, u njegovom mozgu. Pa onda ima sumnju oko toga. I onda ima sumnju oko toga je li to hak, je to istina. Primjera ove sumnji, Kufra Šeka, Kufra Šeka, uh, sumnje koja izvodi iz islama koji dijelo kufra noć. Kaže shak fi wahdaniyyatillah. Sumnja u Allahovo, u Allahovo jednoću. Da čovjek sumnja znači je Allah jedan ili nije jedan. Također kaže sumnja fi wujudil malaikati au kaže fi shay'inil Qur'an. Sumnja da postoje meleci. Sumnja da postoje džini i šejtan a čitao je u širijeske tese Kur'ana i suneta da se opisuju i da se potvrđuje njihovo postanje. A onda počupod kaže, ja tu sumnja, to se ne vidi, tova. Možda su to neki kaj virusi, možda je to nešto. Bakcili, možda je to nešto. Sumnja kaže nešto od Kur'ana. Zna se, desi, da neke osobe nešto što došlo u Kur'an, to Imaj sumnju da je to hakla da to istina. I ne mogu prihvatiti. Klašan primjer imam onog što je došlo kuranski ajet, da je u određenim fazama odgoja muža prema suprozi da je dozvoljno da je udari na način kako opisano širijaskim tekstovima. Odpredna srednog učenjaka i tako dalje. I onda dođe neka žena i neka sestra koja inače je odgojena recimo na feminizmu i na pravima žena i tako dalje. I kad to pročita to je za nju šok. To je stres. Kako to može dočku Anel? Pa to nemoguće. Pa ovako, pa, nakon, pa onda, el traži nekakva kvazi tumače koji tu drugačije tumače, duše nije nije dar, da se misli na udarac, nego da nešto drugo el što se bilo u prakse. Jer to ne leži u njemu, ne, psi sumnja da je to i i čak neke osobe dijaljo kaže sve, red, a samo ova ova ja to nikak prihvat kad ne, ovaj, ja ne, ne, ne leži mi mora biti iskren el. Ne leži nikako kaže na sve. Ne može ga prihvatiti sumnja u poslanstvo Muhameda sallallahu alejhi i u istinitos onoga čemu obavijestio mislim na od temeljne stvari imana sumnja sumnja da ćemo biti proživljeni sumnja da će na biti sveden račun sumnja da postoji džennet i jehennem a znači, što su one krupne stvari koje se bave sa šerijskim tekstovima i dođe sumnja o tome e, ne možete vidjeti da je ono što je daleko znači O se dešava a ljudi koji imaju sumnju. Kad odgovaravaš ne primjer ono ko kod nas stariji ljudi kod ida i nana i pričaš nešto od dženetu dženamu, kaže dragoj dijete koji se vratio dozgojalo. Ka pustu priču. Daaj nešto konkretno, jel. Znači, Na što se čovjeka našokira što ovaj šta ta osoba kako onovi reći šta ona misli o tome. Jel? Takođe sumnja u zabranu a, haram stvari koji su nužno poznate da su zabranju islam. Popuci naluka, kamati, alkohola, svinjetine. Pa dođe osoba i kaže, hajde Aj, ovo ostavio može, ali kamata, to sad ekonomija opstoji na to, ne može, niko, ne, ne, država, ne, ne može živit se, niko je bez kamati, moramo svi tako dalje. E, čak da do, do je došlo do toga da neki kaže, pa kamata do, nisi dobro učenjaci protomačili ovo pitanje. Jel? To je neka, neka kamata je bilo vrijeme njihovo, I tad je to bilo sporno, ali sad ovo, da banka dadne i ti vratiš više, kaže što što je, jel? Kaže, gora je trgovina, jel? Gora je trgovina, kako kupiš za 100, to 150. A van ti bank, kaže, posudi 100, a ti vrati 120, kaže. Gora je trgovina, neko kaže, jel, kamat. A to je baš kod došlo u kuranskom majutu. Znači, baš taj primjer takvog, jel, upoređivanja trgovine i kamate, kaže, došlo u kuranskom majutu. Ali tako ljudi, znači, ta, s takve strane priđe šeitan. I navedu su učenjaci još druge primjere. Naravno, šerijski tekstovi na, na o ovom jel a, su a, mnogo šerijskih tekstova da je ne navodimo o kufr šeka a, zbog vremena, već smo prošli proveli smo vrijeme. I zadnja vrsta, zadnja vrsta kufra, a to je a to je nifa kul ekber odnosno a, kufr nifata. Kufr munafikuka što bi kod nas rekli ja a uh, na kod nas obična ljudi el nifak munafika svrstavaju drugu vrstu međutim u učenja kod učenjaka akide znači munafik potpada pod kufr pod jednu od vrsta kufra mi znamo da klasan je klasičan, jel, ovaj primjer kufra nifata a to je u stvari el ispoljavanje islama vještinom a skrivanje skrivanje kufra i negiranja u svoju unutrašnjost to, to je znači definicija Uh, nifaka, munafikluka, uh, kuranski ajta o tome, uh, kuranski uh, mnogo, uh, znači, ali ovdje pa, znači, polučali znači, razike između velikog nifaka, između malog nifaka, uh, koji ne izvodi, znači, dijela munafikluka, koji ne izvodi islama, je veliko koji izvodi islama, uh, što je tema za sebe. I s ovim smo, jel, upotpunili 6 vrsta kufra, zadnji su bili, znači, kufr sumnje, šeka i kufr uh, nifaka, kufr munafikluka, uh, I su time smo znači, ovo kako šerijat gleda na kufr i kako ga tumači. Što se u mnogome uh, složite se razgojuje od onog poimanja uh, poimanja ateizma. Jer ateizma se sa samo obazima na ovu vrst, prvu vrsti kufra, a to je negiranjem i unutrašnjosti i jezikom uh, postavljena alađešanu. A vidjeli smo da u islamu, znači, kufr obuhvata i ostalih pet vrsta kufra. Molim, alađešanu, da nam sačuvat kufra, uh, da nam poveća uh, fik u vjeri i da nas... ساكو في وصومة جنت في رأس سبانك اللهم والحمدك أشهد وإن لا إلا إنتاك وإتوب <تصفيق> لا تسل عن ناس بي سل بقايا الكوتبي عن قصور لم تزل